desengagement lorsqu'on s'est prononcé les trois chambres Engailamenduak ukan ginituen elkargoaren aldea girtu ginelarik ez go bakarrik bai seketa laborantsa eta oficialengam barare hongia dira signituen bi puntu bereziki a savoir la tax transport Bat serviz, bat du tax. Bat garraio zerga, zerbitzurik ez, zergarik ez, eta zerga baldin bazen, ordeinketa epekatu aizaitea amabi urtez, legeak ahal bidetzen duen bezala. En augmentazioa perimet konstant. Bon. Eta bigarrenik, ZFO edo enpresen lurkotisazioa emendaketa perimetro jarraikian egitea. Eben, eh malgrisela, euh, avek... Euh... Baina gaur egun, naiz eta elkargoak baieztatu duen zer itun batekin, naiz eta engaiamenduak hartu dituen zer aldetik, garraio zerga amabi urtez lixatzea, onartu zuen, oartzen gira itza estela atxigitzen. Eta, egin, egin, egin, egin, Bon, alors moi je demande, j'en appelle aux élus. Beraznik autetxi idei egiten dut, bere jajera aldadezaten, ekonomiaren mundurekiko eman gaitezen zen mailaren inguruan.